4. Сонце І забуваю я, що вмію дихати І що ходити вмію, забуваю Григорій Чубай Марту лікують удома Нервове потрясіння, депресія і ще щось там цікавенне слово-термін байливо заплетене в латиниці мудрими ескулапами Від неї майже не відходить пані Агнеса Поруч постійно хтось є А ліній лікар категорично заборонив перебувати поруч із Мартою оскільки вони обидва знаходяться в депресивному стані Слава Богу їй виписали лишень пілюлі і не прописали постійний режим. Звичайно, пілюлі Аліна не піє, ще чого бракувало, вона ж небожевільна. Аліна читає. Аліна знає, що книги найліпший цілитель, тому з головою занурилася в читання, засіла в книгосховищах та архівах. Дещо знайшла, дечого не розуміла, відчувала, підійшла надто близько, сама не знала до чого. Після тієї жахливої ночі кажан знову пропав, не з'являвся в майстерні, а у Львові давненько не падав дощ. Звісно, дощ тут ні до чого. Задзвонила Морва, нагадала вкотре, що в неї завтра день народження. Аліна пообіцяла, ще в Карпатах обов'язково прийти, тож змушена тримати слово. Хоча після пригоди з Мартою веселитися найменше хотілося. Але ж то Морва, як тут відмовиш? Аліні здавалося, що вони з Морвою на одній хвилі в спілкуванні, багато в дівчатах схожого. Сьогодні вночі доробила-дописала картину для Морви. Дорогу в бібліотеку купила книгу, яку подарунок замовила у родинниця. Засіла в архіві, отак промайнув день. Голова була забита прочитаною інформацією. Вже п'ята вечора, а ще слід дотьопати додому, перевдягтися. Найти ж на день народження в шортах та майці. Хоча для Морви, як і для Аліни, одяг, видається, не має аж такого значення. Але подарунок таки зібрати мусила. Аліна стоїть перед вхідними міцними, ще, напевне, австрійськими дверима Морвиного помешкання на Личиківській. За ними шум гам, Аліна спізнилася і забава схожа у самому розвої. Чути гучну музику, Яку стараються перекричати надто голосні п'яні чоловічі й жіночі крики. Аліна тисне на гудзик дзвінка, ніхто не відчиняє. У такому гармидері спробуй щось почути. Береться правою рукою за блискучу ручку. Двері піддаються. Так і є, не замкнено. У квартирі безлад і розгардіяш. Якщо такими словами можна описати хаос, який панує у помешканні. Одні танцюють, інші співають, ще дехто куняє, притулившись до стіни. Переступивши через чийсь ноги, Аліна впевнено рухається вбік кімнати. Звідки не гримить музика І не чути гучних криків Так і є, Морва І ще дві юнки стоять довкола столу Та щось голосно обговорюють Це кухня Морва нарізає ковбасу біля дівчина з пірсингом у носі Та на верхній губік крає помідори Ще одна з лисою головою та довжелезними сережками у вухах хліб Така картина ні з кілички, не шокує Аліну Кожен сам вирішує, яким бути йому Морва піднімає очі Аліна не встигає нічого й вимовити О, блін, Алінка! Запізнюємося, штрафний! «Данило, штрафний! Дівки! То ж та сама Аліна! Казала, що прийде наш чоловік! Стрьомна, як і всі ми!» – волає Морва несамовито. Кучерики Морви розлітаються в різні боки, підстрибуючи вишкитливо на голові, хоч як не старалася господині їх вправно звести докупи. У тому і є вся Морва, непосидюща, непередбачувана, як і весь світ навколо неї. Дівчина-коломийка, жартома, називає її Данило. Аліна переймалася спочатку, чи не запросить бува Морва до себе на свято Світлану. Тепер розуміє, що її припущення хибне. То не свідчен світ, але й не зовсім Алінин теж це розуміє. Гості вдягнені як-небудь. Хто в джинсах, хто в шортах, без гламуру. Аліна не виділяється. Усі свої. Аліна вітає Морву. Бажає, дарує, цілує. Сідають за стіл на кухні. Менше всього хочеться йти в кімнату. Твереза людина серед напівп'яних і збужених то правдиво стихійне лихо. Морва ледве проше Аліну випити за її здоров'я Аліна тільки трішки пригублює вино. Поговорити з Морвою не вдається, тому що та весела хвиля, яка панує в квартирі, підхоплює новонароджену і несе в центр подій, де несамовито горланить музика, тягне тютюновим димом і не лише в ним. Аліна бере в руки ніж і береться до нарізання закусок, які стрімко тануть на святковому столі. Відчуває себе тут чужою. Видається, що сама Морва не дуже добре знає тих, кого позапрошувала. Аліна з цікавістю спостерігає за тією стихією, що шумує в стінах квартири. З балачок розуміє, забава триває давненько, ще з третьої години. Її прихід у сьомі – це надто пізно. Раптом компанія вирішує пройтися нічним Львовом. Затісно в стінах квартири, затісно. І всі одноголосно постановляють сходити на високий замок. Морва вмовляє Аліну йти з ними. Та Аліні зовсім не хочеться. Думки про Марту не дають спокою, і вона вирішує схитрувати. Слухай, Мор а якщо хтось з отаких от припізнілих гостей, як я, вирішить прийти, а тут замкнено? Негарно вийде? Тож давай я ліпше зачекаю, попантрую квартиру. У тебе ж є ще один ключ, правда? Мурва чомусь надиво швидко погоджується з розумними аргументами коліжанки. Бо ту і так не перепреш. Усі радісно та п'яною юрбою, завантаживши пляшки закусків на плечники, вирулюють із квартири, останнім виходить добряче захмелілий Данило. Ми до ранку не вернемося, факт, ще потім підемо по кафешках, на діскар, замкнеш хату, ключі у дверях, у нас є запасні, зря найдешся з нами, ти Аліно, типа монашка. Щось таке, Даниле, я не розумію. Морвені сусіди, невже вони такі сумирні? Не боїсь, Аліно, літо. Декого дома банально нема, на морях, океанах, які морвані батьки, дехто в селі, декого довелося підкупити. Все чітко, не парся, може таки підеш га? Ну, ні, то ні. Та щось мені підказує, тобі не буде нудно. І Данило старається явно підморгнути Аліні, та від перебраного очі розбігаються в різні боки. Тоді він притуляє палець до вуст. Тільки ша, нікому, я ж тобі пробовкався, ша. Данило, похитуючись, виповзає з квартири. Що він мав на увазі? Звичайнісінька маячня на півп'яного художника. У добротній Мурвині трикімнатній квартирі жахливий шарварок. Батьки в Туреччині, а в доньки свято. Знали би батьки, уперше лишили доньку саму. Під ногами валяються пусті пляшки, недопалки, шматки ковбаси. В одній з кімнат стіл повністю захаращений брудним посудом та їжею. Тут був прийом. В іншій, ніби вітальня, організоване дискополе. Ось вона вимкне музику і піде додому. У кімнаті на тільки хрипить втомлено дівідішник. Раптом Аліна розуміє, вона в кімнаті не одна. У глибині... Доволі просторого помешкання за площею, як дві її майстерні, на дивані на тлі вікна вимальовується чиясь тінь. Зрозуміло. Хтось так набрався, що, очевидно, сидячи, заснув, Аліна на телевізорі намацає дистанційку і вимикає музику Привіт. чує в себе за спиною якраз із того місця, де видніється темна постать.